e misfatti e questa volta parliamo di una iniziativa che si terrà a Terni siamo al telefono con una compagna dell'assemblea de genere del centro sociale Germinal Cimarelli di Terni giusto Perfetto so tutto <ride> Bene grazie. Ciao Beh, ben trovata Senti intanto tutto. raccontaci un po' del vostro gruppo di de generi sì, sì, come nasce e... Guarda il gruppo de genere nasce dall'esigenza di da molte compagne, alcune compagne all'interno del centro sociale Germina Cimarelli di Terni, e nasce a luglio scorso per approfondire determinati temi legati soprattutto al sessismo e al machismo all'interno dello spazio. Ecco, parliamone. E e poi anche del delle esigenze di approfondire eh, temi legati a, alle questioni delle donne, alle questioni di genere delle donne. La prima questione che c'è saltata subito agli occhi, questione politica da affrontare subito con tutta la città è stata la la la, la, la pillola abortiva RU486 perché eh sì. sì, perché ci siamo resi conto sin da subito che nonostante i pareri favorevoli del comitato tecnico scientifico per il Day Hospital, la cosa che a me sembrava una cosa veramente eh, ormai era una conquista ottenuta perché sia eh, la presidente della Regione Marini che mh, alcuni consiglieri e di maggioranza che è di centro-sinistra eh, si erano appunto favorevolmente espressi per il Day Hospital contente di ciò abbiamo detto bene, perfetto, cominciamo a fare controinformazione. Il problema è nato subito, immediatamente, perché ovviamente le pressioni del Vaticano e dei partiti, ispirazione cattolica e non, hanno subito fatto scissionismo all'interno della maggioranza stessa. Questo, insomma, si è verificato immediatamente, per cui eh, due consiglieri di maggioranza, Barberini e Smacchi, che sono del PD hanno fatto subito immediatamente un passo indietro dicendo che eh, sul corpo delle donne non si poteva scherzare perché attraverso la pillola RU486 la donna eh, prende questa pillola e quindi eh, si avvicina all'aborto come se prendesse una aspirina insomma, di gara fin di questo tipo sì, noi ci hanno sappiamo, fatto ci sappiamo non interesse, non è quello evidentemente l'interesse loro no, ecco, ci voriamo, ci figuriamo. E allo stesso tempo anche il presidente del Consiglio della Regione Umbria, rivedo del PD, Brega, ehm ha fatto una mozione eh, che è stata fortunatamente bocciata, insomma, dalla dalla da, da regione, non, non perché insomma ci riconoscessimo in questo assolutamente, però e eh, hanno fatto questa mozione proponendo un anno di sperimentazione del regime di ricovero ordinario, 3 giorni di ricovero. E quindi eh, quello che insomma ci ha mm -hmm. ci ha fatto subito partire i nervi è stato il fatto che era un ennesimo attacco alla 194, alla libertà di scelta delle donne di accedere eh, in una modalità altra dall'aborto chirurgico e soprattutto che il libero accesso alla pillola viene di nuovo la pillola abortiva viene di nuovo messa in discussione da questi eh, signori, poi tra l'altro tutti uomini, insomma, che se ne occupano. Eh sì, infatti. volevo fare un commento riguardo che la cosa sì. che fa sorridere, anzi due commenti, la cosa che fa sorridere appunto è che eh, che il presidente della regione e quindi si è fatto un autogol da solo perché vuole fare la mozione e poi la sua stessa maggioranza alla sì. banca, quindi Sì, ma è una, una cosa, cosa ridicola, guarda, veramente è una cosa imbarazzante, perché leggendo le varie ma poi vabbè, gli sondaggi appresso i vari UDC, per carità, eh dell'opposizione figuriamoci se se non se non prestavano il fianco a quel nel senso che siccome c'era in, in ball Eh, dunque, vi spiego il retroscena. Eh, a a luglio ehm, il presidente il assessore alla sanità di eh, dell'Umbria ne è stato coinvolto in un, un impeachment, diciamo, e quindi si è dovuto dimettere. Quindi la maggioranza per non eh, perdere eh, l'appoggio eh, dell'ala più cristiana, più cattolica de, del PD che ha fatto fatto questo retromar retromarcia, sta a ritromarcia nonostante avesse incaricato un comitato tecnico scientifico con protocollo della regione che prendeva atto di questo di questo parere a favore del Day de Hospital perché si stanno prendendo voti fondanti. No, ma infatti è un calderone, diciamo, la lezione eh. è che non basta per niente un poco di zucchero perché no. la pillola va giù ed ed è una battaglia che appunto, eh, poi insomma, è ovviamente abbracciata anche da tanti altri gruppi e sì. ovviamente da femministe in Italia e mh, tocca portarla avanti. Eh, eh, forza. eh sì, Sto anche comandarla giù. Esatto, in qualche <ride> modo fargliela ingoiare. Esatto. Voi voi avete organizzato una iniziativa, no, per questo? Sì. Sì, guarda, allora, questa iniziativa di sabato 16 aprile nasce da un percorso che abbiamo iniziato noi a Terni attraverso il consultorio, innanzitutto che si è reso disponibili disponibilissimo a raccoglierci e a darci tutte le informazioni e, e in base a alle informazioni che abbiamo raccolto, un po' da loro, un po' da sole, eh, abbiamo ritenuto opportuno eh, creare questa battaglia comune con altre compagne per eh, per fare una controinformazione massiccia e quindi eh, da diciamo, qua mesi si è creata un'assemblea femminista umbra a cui partecipano varie realtà di compagne e eh, le sommoste di Perugia, l'albero di Antonia di Orvieto e la rivista Civiltà Laica che si insomma si appoggia aluar fondamentalmente ideologicamente parlando. E e quindi ecco, come assemblea femminista umbra abbiamo occupato la sala abbiamo fatto un presidio sotto la Regione l'8 marzo per ehm, chiedere la la, la delibera del Day Hospital eh, dalla eh, nella regione e per consegnare alla Marini eh, un foglio noi diciamo una, una un protocollo in cui chiedevamo esplicitamente quali fossero gli impegni che la regione prendeva per ehm, per accompagnare questo l'iter la donna nell'iter della villa, quindi sia il budget economico da dare ai consultori della salute informazione e soprattutto eh, chiedevamo una posizione chiara ed esplicita su eh, una, una un limite agli obiettori negli ospedali, ai ginecologi eh. obiettori, eh altra nota dolente, per cui abbiamo occupato la lazio della regione e abbiamo siamo riusciti a strappare un incontro con la Marini che ci ha è convocato la settimana successiva subito tempestivamente siamo andate come ha sembrata femminista Umbra e Mor cioè in, in pratica ci ha ci ha detto che loro sono per il day hospital e che eh, tutto il problema è nato dalla questione della roccella che è dalla dalla circolare della roccella che parlentava a rischio di morte di pericolo per la donna al terzo giorno quando si tratta in tutta Europa sono 9 o 20 anni e eh oltre E no tre. infatti c'è da dire <ride> questo non è che noi siamo camicazze diciamo prendetevela a casa perché insomma eh se sa in tutto Europa da tanto tempo che l'hanno eh, c'è questa pratica, insomma. Esatto. E quindi, ecco, ve la faccio breve, eh, lei ci ha detto che eh, dopo il 4, praticamente noi eravamo lì per per chiedere di partecipare, eh, noi di partecipare, scusa, di pretendere di essere al prossimo tavolo di preadozione, perché a quello precedente di novembre c'era solo il movimento per la vita e il forum delle famiglie. <ride> e mm. non hanno convocato nessun associazionismo, nessun gruppo spontaneo, nessun gruppo odd'organizzato come il nostro, eh, per cui ne abbiamo preteso che cioè questo tavolo di preadozione, soprattutto per cantargli N4 a questi di movimenti per la vita e ehm, tutto questo dovrebbe avvenire entro il 30 di aprile. Ovviamente il nostro obiettivo non è quello di partecipare ai tavoli, mh, né tantomeno di stare a parlare col politici, ma il nostro obiettivo è quello di far pressione, per cui eh, non siamo in mano in non siamo in attesa di questa chiamata dalla regione perché poco ci interessa. Ebbene, insomma, è un momento politico abbastanza importante nel senso che eh, è un'occasione per dirgliene quattro agli altri, eh, però ecco, quello che ci interessa a noi è di fare controinformazioni il più possibile per creare una veramente una battaglia comune e allargata. Cioè. A questo hanno partecipato fortunatamente eh, un associazionismo mh, di Terni, che si chiama Terni Donne, molto variegato, ecco, diciamo della Seconda Ondata il 13 febbraio e eh, però insomma sono state molto disponibili a partecipare, quindi abbiamo creato come de genere questa assemblea, questo incontro informativo per sabato eh, sabato prossimo, sabato 16 aprile alle ore 16:00 presso eh, la Siviera, che è un posto molto conosciuto a Terni, insomma, mm. è un posto pubblico, eh, per eh, un incontro informativo per informare, cioè per dare informazioni tecniche, mediche, scientifiche il più possibile ehm, sulla sulla pillola abortiva per non eh, alimentare questo clima di terrore che che tutti eh, i li mettono montano, montano ormai da da 2 da anni e e per informare tutte le donne sulla questione E, e applicativa, cioè insomma che cosa sta vivendo la donna adesso in Umbria perché siamo nel limbo. Cioè a Terni c'è un ASL che lo somministra in trattioni di ricovero, se vai a un ASL di Perugia ti dicono "vatti in Emilia Romagna", grazie c'è il Day Hospital e quindi è chiaro che ti mandano ovunque e quindi è eh, in questa fase limbica le donne eh, devono ricorrere al chirurgico e non hanno l'libertà scelta, in attesa di questa fantomatica delibera. Infatti. E finisco perfetto dopo la l'assemblea c'è eh, alle 18:30 c'è un corteo che partirà proprio da lì dalla Siviera eh, da la Sala Laura 2 dalla dalla Siviera in Via Carrara 2 e eh, partirà un corteo di donne eh, che mh, farà ehm, eh, percorrere le vie principali di di di Terni e, e arriverà a Piazza della Repubblica che è una piazza molto centrale e eh, fino a a creare un presidio con musica e soprattutto eh, volantinaggio e megafonaggio continuo insomma per informare il più possibile le donne. Distribuiremo volantini informativi di vario genere e eh, sulla pillola e sulla questione politica che sta vivendo la donna a Terni. Monica, noi ti ringraziamo <ride> e dobbiamo chiudere perché c'abbiamo un'altra corrispondenza e poi okay. lo spazio di atti e misfatti finisce. Benissimo, grazie. A Buona voi grazie. Grazie. grazie, grazie. Ciao. Ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao.